Szóval, nem vagyok megborotválkozva, azért mondtam azt. Lucna szóval, mondta, hogy hát, olyan, olyan, hogy is mondta, visszataszítóan nézünk, érzi a szakával. Hát még van az úrnak mit formálnia rajta, meg rajtam is, a hannyszakállal. Ja, szóval, nem baj, Gábornak üzenem vagy, aki meg szakállap van, az szép, de mindegy. Ja, mit akartam mondja? Igen, azt akartam még mondani, hogy jött még itt a frázthoz, a Gézárra, meg az Andira, meg bárki másra. Lehetnek együtt a házas párok, jó csak? Jobb, ha nem. Tehát legyen egy kis izgalom benne, nem a szokásos, hát nem felálláson, hanem leülés, hogy mindenki a ül, aki szokott. Kicsit log logjunk ki így a, a szokásokból. Tetszik a Józsi például, néha ott ül, néha meg ott ül. Ezt jól Köszönöm szépen. Szóval, ez a második szó van már a, Előre bocsátok egy nagyon érdekes dolgot, ezen soha nem gondolkoztam el, és már, hogy olvastam kommentárokat, ha valaki olvasott a, a kicsit, hogy vagy tudja, hogy mi következik most, akár nem régen, vagy akár régebben, előre olvasott, az tudja, hogy a szenttélekről lesz szó, és olvastam kommentárokat, hogy mégis ezzel a szenttélekk témával, hogy lehet ezt értelmesen megfogalmazni. Hogy most hogyan van ez a szenttélekkel való betöltekezés, mert erről lesz mármá szó. A nyelveken szólásom, Gábor, már február, a nyelveken szólás a másik ilyen sarkalatos pont, hogy most akkor van-e nyelveken szólás, hogyan kell gyakorolni, erről ugye volt szó. Sajnos a nem találom róla, úgyhogy akik itt voltak, azoknak volt, látjátok, hogy nagyon-nagyon exkluzív tanultás van, megismételhetetlen. Tehát ugye ez az egyik dolog, ami így kérdéses, hogy, hogy most akkor a nyelveken szólással mihez kezdünk, a másik pedig ez a szentélekkel való betöltekezés. Ez már még inkább a karizmatikusság irányába elhajló, vagy abban a szférában lakozó téma, mert a nyelveken szólású úgy vagyunk, hogy van, nekem nincs, ez teljesen biblikus, így diplomatikus megoldás, hogy akinek van, annak van, akinek nincs, annak nincs, akinek van, az is ritkán használja, mert ritkán van magyarázó. Tehát, hogy egy ilyen kellemesen közös dologról van szó. De a szentélekkel való betöltekezés egy nagyon fontos dolog, kettő okból. Az egyik, hogy azt látjuk, hogy újra és újra visszatérő dolog a szentélekkel, teljesség, az apostolok cselekedeteiben, ezt nagyon sokszor olvassuk. A másik dolog pedig, amit már el is vétettem nyelvtanilag. A Szentlélek, ugye így szoktuk, ezt szoktuk mondani, a szenttélek ezt teszi, azt teszi, azt teszi. És nem tudom, kinél olvastam egy ilyen hosszú görög nyelvtani fejtegetést, utánaiból szinte semmit nem értettem, mert a bibliai görögöt fejtegette angolul, tehát így el voltam veszve, viszont volt egy nagyon érdekes mondanat mozg, benne. Az volt, azt írtam az egyik mondatban, hogy a, hogy a szentlélek természetétől fogva nem szabad a szentlélekként, hívni, hanem szentlélekként kell hívni nem a szentlélek, nem mint egy úgymond, hogy itt, tehát nem egy tárgyas, nem egy, egy semleges nemű dologról van szó, hanem egy személyről van szó. És ez nagyon furcsa. Tehát ha a szentlélekkel való, na megint elvétettem, tehát ha a szentlélekkel való betöltekezés, nehéz téma, akkor még nehezebbé tesz, hogy egy személyről van szó. És most szeretnék kérni valakit, hogy pohár vizet, mert azt hiszem, mégsem. Igen, illetve van szörnyű, de azt nem nyíltam meg. Úgyhogy nagyon érdekes lesz ez a mai téma, mert hogy, hogy nehéz, nehezen érthető, de így nem rövinnek lenni, hát múltkor sikerült, ma nem biztos, hogy sikerülni fog, úgyhogy vágjunk is bele, Abcsel 8-9-től olvassuk. Ugye legutóbb odáig jutottunk, hogy szétszorodnak a hívek, miután Saul elkezd üldözni az egyházat, és Fülöp jut Samáriába, ez volt így az eddigiek története. Egy Simon nevű ember pedig, aki igen nagyra tartotta magát, már régóta varázslást üzött abban a városban, és ámulatba ejtette Samária népét. Kicsintől nagyig mindenki hallgatott rá, és azt mondták, ez Isten hatalmasnak mondott ereje, Köszi. Azért hallgattak rá, mert varázslásaival már jó ideje ámulatba ejtette őket. Találkozunk egy Simon, Simon nevű emberrel, a szakidalom Simon mágusként, Simona mágusként emlegeti, mivel van jó néhány Simon az új szövetségben. Ő neki a következő volt a módszertanak. Csodák történnek, ámulat, ez biztos Isten ereje, és utána iszik, amit mond. Tehát ő lehengerelte az embereket olyan dolgokkal, amiket nem értettek, jobb is talán. Aztán mindenki azt mondta, hogy hát, én ilyet nem tudok elképzelni, ez Isteni csoda. Ugyanaz a gondolkozás módban benne, amikor egy nem jövő ember azt mondja, hogy hát, Isten megsegített. Vagy értitek, tehát ott van egy ilyen reflexzerű tapogatózás, hogy ez olyan szintű dolog, amit én nem értek, tehát ez biztos Istenhez van közel. És mivel ő ilyen dolgokkal bír, ennek később még szerepe lesz, mivel ő tulaj, tehát neki, tudja az ilyen isteni dolgokat manipulálni, vagy mozgatni, vagy használni, ezért amit mond, azt elhisszük neki. Valószínűleg egy nagy befolyású, ismert ember volt, nem tudom, hogy visszaértelezza a hatalmával vagy a közjószolgálta, de ezt olvassuk, hogy ő, őt ő nagyon, nagyon, tehát elhintek minden, amit mondott, mert olyanokat csinált, amit senki nem érte. Aztán jön a 12. vers, és azt olvassuk, hogy miután hittek Fülöpnek, aki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevéről szóló örömét hirdette, férfiak és nők is megkeresztelkedtek. Itt a, ha elolvassuk a 8. fejezetből a 6.-8. verset, ezt múltkor néztük meg, akkor azt olvassuk Fülöpről, a sokaság pedig egy szívvel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mert, miért mielőzte meg, mert hallották és látták a jeleket, amelyeket tett, mert sok megszállottban hangosan kiáltozva kimentek a a lelkek, sok Béna és Sánta pedig meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Nagyon hasonlót látunk Fülöpnél is, mint Simonnál. Történnek csodák, Jönnek a következmények, és elhiszik, amit ma ezt olvastuk, ugye a 12. versben, hogy sokan hittek. Tehát miután hittek Fülöpnek, aki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevéről szóval örömét a férfiak és nők is megkeresztelkedtek. Hoztak egy döntést, Nem csak hogy tetszett nekik, hanem hoztak egy döntést Krisztus mellett. Viszont van egy nagyon fontos dolog, még úgy nézett ki Simonnál, hogy a csodá irányából ment, felé közben volt, hogy ez biztos Isten volt, és ezért meghallgatták és hittek neki. Fülöpnél az egész Istentől indul. Onnan indul, ha visszamegyünk korábbra, amikor kiválasztják, ugye pincérnek a gyülekezeten belül emlékeztek rá, az asztal körüli szolgálatra, és rátették a kezüket, ezt olvassuk, és, és, és kielőtik őket erre a szolgálatra. És látjuk azt, amit felolvastam az előző múlt heti részből, hogy, hogy Isten lelke dolgozott a, az em, dolgozott fülöpön keresztül azért, hogy megnyerje, Isten megnyerje az embereket magának. Tehát még Simonnál valami, hát valószínűleg nem feltétlenül isteni irányból eredő hatalommal történtek dolgok, és végül is Simonnak lehittek az emberek, addig Fülöpnél ez úgy néz ki, hogy Istenből indul, és Istennek hisznek. Fülöp egy csatorna. Emlékeztek, mit beszéltünk az apostolokról? Aki apostol, az csatorna. Itt látjuk azt, hogy Fülöp jól működött, ő, ő továbbadta, és hogy... hogy Mindketten sújtattak a szavuknak, tehát mindkettőjüknek küsék, kísért, kísérték olyan jelek, amikre azt mondták, hogy wow, hát ilyet még, még orvosi szaklapokban se lehet olvasni, meg. Ilyen még, a, ilyen még a Facebookon sincsen, ez annyira hihetetlen. Facebookon minden van, úgyhogy innentől ez a minden hihető. És aztán azt olvassuk a 13. versben, hogy megtér Simon. Akció 8.13. Maga Simon is hitt, és megkeresztelkedett, majd Fülöp mellé amikor látta, hogy gyerek és nagycsonek történnek, teljesen elámult. Nem csak, hogy elámult, meg úgy ámulatba ejtett az embereket, hanem, tehát vége volt. Hát, elvégette az összes varázsló diplomáját, leiratkozott az összes hírlevére, azt mondta, hogy ezt én utána nem tudom érni. És... Lehet, hogy nagyobbak voltak a csodák? Nem tudjuk, erről nem olvasunk. Lehet, hogy olyan dolgokat csinált Simon, amire egy Fülöp azt mondta, hogy az igen, ilyet még én sem láttam. De nem az a kérdés, hogy mi a nagyobb csoda, minek van nagyobb hatása, hanem az ez bizonyítja, hogy aki megjárta a csodák világát és ismerte az összes kapcsolatot, és nem feltétlenül hiszem azt, hogy itt kártyatrükkökről volt szó, meg, meg rejtett van meg ilyenekről, hanem valószínűleg Sibón az ördöggel paktálta azért, hogy ilyeneket megtehessen. De meggyőzi. És nem a csoda győzi meg, az megerősíti a csoda. Kaja? Nyugodtan jó étvágyat. Nem a csoda erősíti meg, hanem hanem Isten győzi meg. Nem a csodák, nem a külső jelek, hanem Isten rájön arra, hogy Isten sokkal hatalmasabb, mint amit ő eddig valaha látott. Ez az, ami Simont meggyőzi. Hogyjátok körberendesen, jó, ha már egy zöldököt mindenki. Annyi nincsen. Nincsen lehet, ha kik marad, az nem És hogy miért történtek ugye csodák, mit láttunk többször. Az apostolokon keresztül miért tültétek csodák? Azért, hogy Isten elérje az embereket. A csodák soha nem voltak öncélúak. Isten nem villogott azzal, hogy ja, én ilyet is tudok egyébként, és ez még csak a jéghegy a sőt, még nem is látod a jéghegyet, de már ilyen csodák történnek. Isten soha nem villogott, soha nem volt öncélú. Az apostolok soha nem azért tették, Remélhetőleg legalábbis úgy látjuk, hogy nem azért tették ezeket a dolgokat, nem azért engedték, hogy Isten dolgozna rajtuk keresztül, hogy ők rájuk, a személyükre hallgassanak, meg ők legyenek tiszteletben méltóak, Simonnal ellentétben. Tehát látjuk azt, hogy, hogy Simon meg lehet győzve. Isten lelke meggyőzte, és azt mondta Simon, hogy én én hiszem, hogy Jézus a Krisztus. Valószínűleg egy zsidó emberről volt szó, vagy hát zsidó Jellegű kultúrából származott, tehát ugye samáriai emberről van szó, és ismerte a törvényeket, ugye a samáriai is a Mózes öt könyvét elfogadják, ugyanúgy, mint a zsidók. Egyebet nem, de ezt elfogadják. Azt hiszem, talán az öt könyvét, biztos, hogy az öt könyvét elfogadják. Az elsőt biztos, hogy elfogadják, és nem tudom, az elsőt, hogy az öt. A lényeg az, hogy, hogy ő ismerte Istent, hallotta, hallotta már a messiás várást. Tudta azt, hogy ez hogy zajlik, és megjön Fülöp, és Isten Fülöpön keresztül meggyőzi. És aztán eljutunk a 14. vershez, amikor van egy érdekes dolog, most a, a teológiai rész, mely körülhet, hogy... Mindenféle izgalmas dolgokat fog hallani, jegyzetom amíg amíg nem készül selfie, addig nincs baj. Amikor pedig meghallották a Jeruzsálemben lévő apostolok, hogy Samária befogadta Isten igéjét, elküldték, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost a duót, ugye a gyógyítós duó, mert eddig keddig ugyanegy dolgokat tettek. Amikor, akik amikor lementek, itt is látunk egy ilyen Budapest jellegű, vizet, hogy lemenni Budapestről, meg felmenni Budapestre. Tehát amikor, akik amikor lementek, imádkoztak értük, Samáriaiakért, hogy kapjanak szent lelket, Mert közülük még senkire sem szállt rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor rájuk a kezüket, és elnyerték a szent lelket. Először nézzük meg a bemerítés dolgot, mert látjuk azt, hogy az, ami megvan. Tehát kezdjük a biztossal. Azt olvassuk, hogy ö, 16. versben, hogy meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Tehát csak, csak az Úr Jézus nevére voltak megkeresztelve, az nem elég. És akkor itt most jöhetnének a karizmatikusok. Nem elég, és jöhetnének a konzervatívok, de elég. Nézzük meg, hogy miről is van szó először. A megtérés és a bemerítkezés az nehezen elválasztható. Egyes felekezetekben azt mondják, hogy ha bemerítkezik, ugye mivel párizs azt mondja, aki hisz, és bemerítkezik az üdvözül, De nem a vízről van itt szó, hogy a vízbe le kell menni, és hogy mennyire, hogy csak a fejére kell önteni vagy teljesen, kivéve ha beteg, mert akkor elég, ha csak a fejére akunk valamennyi vizet, és akkor mennyire csorogjon, le ne csorogjon. Nem egy ilyen technikai dologról van szó a bemerítésnél, hanem a döntésnél, az elhatározásról van szó. A bemerítés erről szól. Van egy nagyon sok jelképpen rendelkező körítés hozzá, de nem a körítés a lényeg. Ugyanúgy, mint a nem tudom az esküvő sem a köret a lényeg, hanem a hús a lényeg. Erről van szó. Van az esküvő üzemmód, nem tudom ismétek, a köretet majd otthon eszek, most húst teszek. Meg aztán meg utána valamit gyomromra, mert teszem magam. Tehát, hogy van a megtérés és a bemerítkezés, ami egy ilyen Lelkileg egy egységes dologról van szó, egy nemű dologról van szó, bár időben általában el szokott térni. Majd jövő látunk egy példát, amikor nem tér el. Ugye az etióp kínstárnál ott ez időben egyben esik, néhány perc eltérés van köztük. A megtérés és bemerítkezés az a bűnök eltörléséről szól. Arról szól, hogy Isten eltörli a bűnöket. A bemerítés el, ezt jelképezi, hogy Isten eltörölte az én bűneimet. Azért és merítkeztek be folyóvízbe, egyrészt mert jelentősen biblikusabb szimbolikai szempontból, másrészt mert amikor lemész, és feljössz, már nem ugyanabban a vízbe, vagy benne. A víz az tovább folyik, és nem jön víz, nem folyik vissza a folyó. Isten van, hogy megállítja a folyót, de ő nincs, hogy visszafelé folyasztja, ezt még ő se csinálja. Vagy hát meg tudja csinálni, csak pedig nem tette meg, vagy nem tudunk róla. És a Titus 3-ban olvashatunk egy fontos dolgot a bűnök eltörlésére. A Titus 3 4-től 7-ig. Nem hallom a ludvijákat, de rendben. Belepaszkodok a saját lapjaim sugogásába. Tehát hangot. Jaj, szájber Titus 3 4-től 7-ig. De amikor, az, ami üdvözítő istenünk jó volt, de amikor ami üdvözítő Istenünk jó volt, és az emberekhez való szeretetem megjelent, nem a véghez vit igaz cselekedeteink alapján újított meg, hanem körülménye, körül, könyörületből mentett meg minket az újászületés fürdője, és a Szent Lélek által, akit kitöltött ránk bősége ami üdvözítő Jézus Krisztusunk által, hogy kegyelméből megigazolva örökösök legyünk az örök reménysége szerint. Nehezen érthető, a lényege az, hogy a megtérés az a szentléleknek a, a, az ajándék, a szentlélek munkája. Ha nincs szentlélek, nincs megtérés. És ott volt az, hogy akkor most meg kell térni, és be kell merítkezni, akkor most bemerítkezés, vagy szentlélek. Látjuk, hogy, hogy a szentlélek nagyon fontos szerepet játszik, elengedhetetlen szerepe van a megtérés folyamatában és magában a bemerítkezésben. Aztán ott van a víz, ami ugye Jézus vérét szimbolizálja. A, ami ugye lemos minket. És a Róma 6, -6 ban olvashatunk erről, Róma 6 hat hat a Róma, nem, nem értitek mindegy, Róma 6, -6. mert tudjuk, hogy a mi emberünk ővele, tehát Krisztussal megfeszítettet, hogy megerőtlenedjék a bűnnek teste, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Itt a megerőtlenedés alatt nem azt kell érteni, hogy kicsit itt le és visszakaptuk, hanem, hogy ahogy Krisztus egyik fel, került a keresztre, ez a lapján, ugyanúgy meghalt Krisztussal együtt, ami bűnös természetünk. Az más kérdés, hogy van, akik egy, mint egy koporsóba bezárva a bűnös testükben élik az életüket, és ragaszkodnak hozzá, én ebből ki nem mászok, mert ki tudja, mi van odakint. Azt látjuk, hogy a Jézusnak a, a, a vére az, az ember halálát eredményezi igazából. Krisztus halála az óemberünk halálát is jelenti. És aztán pedig azt olvassuk az 1 Péter 1 ben nem fogunk ennyit lapozgatni, úgyhogy nem kell félni, hogy elkopik a kijelző, vagy ilyesmi. 1 Péter 1-2, akik ki vannak választva az Atya Isten elever elrendeléssel szerint a lélek megszentelésében, engedelmességre és a Krisztus Jézus vérével való meghintésre, kegyelem és békesség áragyó rátok bőségesen. Ez se kell kívülről tudni ezt az ige Arról van itt szó, hogy... A lélek megszentelése az, tehát a szentvéleknek a, a megtisztítása, ugye a vízbe csinál tisztít. A szentléleknek a megtisztítása az történik Jézus vérén keresztül. Megint ott van az egész mögött a szentlélek. Mi azt látjuk, hogy bemerítkezés, mi azt látjuk, hogy kereszt, mi azt arról beszélünk, hogy, hogy Jézus vére tisztál rá most, és akkor mindenki néz hogy Jézus vére. A bárány drága szentvére tisztára most, ennyi már csak ez, az, ami sokkal elvontak, és így mindegyik mögül kikondik a szentélek, hogy hello. Én vagyok itt a háttérben, én mozgatom a szálakat. És megint azt mondtam, hogy a Szentlélek. Lehet, hogy csak a szóhasználatunk kezd, de nehéz ezt megszokni, hogy a Szentlélek egy személy. És megint azt mondtam, hogy az a, a Szentlélek. Tehát, hogy ott van a megtisztítás, az új, ember, új embernek a megszülése, megszületése, és mindig ott bábáskodik a Szentlélek. És akkor eljutunk oda, hogy nincsen. Igazából a Szent nélkül a bemerítés nem létezik. A nélkül egy nagy semmi, egy üres bármi. Tehát akkor ilyen erővel a tévét is bekapcsolhatnát. Hát Ugyanannyi tért a Bármilyen szép körülmények között történik. Naplemente, vagy napkelte, vagy folyóvíz, vagy állóvíz. Teljesen mindegy, ha nincs ott a Szent a folyamatban, akkor az egész nem ér semmit. És azt látjuk, visszakanyarodva az előzőhöz, hogy ők csak Jézus Jézus, Krisztus-Jézus nevében lettek bemerítve. Akkor ők most mi van? Ők most megtértek, vagy nem? Aztán azt olvassuk még, hogy jönnek és rájuk teszik a kezüket, Péter és János, és kapnak Szent lelket. akkor nem volt bennük szentlélek. Ma most a komi van? Látjuk azt, hogy a bemerítés az egy fontos dolog, és a szentléleknek Léleknek fontos, nem az, hogy fontos szerepe van, hanem elengedetlen szerepe van a megtérés folyamatában és a bemerítkezésben. És fontos azt leszögezni, hogy Jézus nevében, ha valakit bemerítenek, az teljes, teljes, száz százalékos jelent. Az, hogyha valaki megtér, és itt nem arról van szó, hogy elmond egy imát, aztán benyomják alá, esetleg a beleegyezésére, hanem amikor tényleg a szívébe meghoz egy döntés és bemerítkezik, az teljes jogú, üdv, teljes jogú örök élet. Nem kell furcsa dolgokat megtapasztalni hozzá. Nem kell, még ezt is mondom, nem kell szolgálni. Nem kell semmi más csinálni, mint hogy kitartasz Krisztus mellett. Hogy azt mondod, hogy amikor megkérdezik, hogy ha önt is megkérdezik, hogy melyik rádiót hallgatja, akkor mondja azt, hogy Jézus. Tehát, hogy amikor ott van folyamatosan Jézus, és ott van Jézuson keresztül ott van Istennel egy kapcsolatod, ha nem szolgálsz, ha nem imádkozol, ha nem jársz egy gyuri akkor is üdvösséged van. Más kérdés, hogy ha tényleg ott van a szívedben, akkor fogsz imádkozni, és akarsz szolgálni és keresd egy közösséget. De ha esetleg nem történik, meg akkor sem veszed az üdvösségedet. Az más kérdés, hogy úgy fogsz bemenni a mennybe, mint aki tüzön ment át. Mert egy kanyi dolgot nem tudsz felmutatni, amit Isten királyságért tettél magadon kívül. Nálad egy ilyen véget ért. Véget ért a szál. Megtértem, bezárom magamat egy. A szekrénybe is várom, hogy meghalljak, mert addig se bűvözzök, ugye a buddhizmus erről szól, hogy teljes kiüresedés, és akkor nem csinálunk semmi rosszat. Vannak keresztények, akik ígélik az életüket, inkább nem fog bele semmibe, éljük túl, halljunk bele, és akkor üdvösség megvan. Fontos, hogy igazuk van. Más kérdés, hogy ez eléggé szegényes dologról van szó, és itt jön be az, hogy miről van itt szó. Mi ez a szentélekkel való betöltekezés? Az, aki nem... Töltekezik be szentélekkel, és mindjárt átérünk, hogy miről van itt szó, annak szegény lesz a lelki élete. A szekrénybe fogja leérni az életét, lehet, hogy néha kínőbb -kín... néz a kulcsukon, vagy van mellette másról, akik szintén szekrényben is időnként beszélgetnek, mint valami börtönfélbe egy a falon keresztül, de hogy szegényes lesz az élete. Míg kint egy nagy világ van ő abban, saját maga formát, a sötét valamiben jobban fogja leérni a lelki életét. És itt, amit olvasunk, a szentléleknek az elnyerése, ugye ezt a szót ismerjük, itt nem arról, hogy olvassuk, nem arról van szó, hogy nyerünk valamit, hogy kisorsolnak szent lelket, tízeadagot 10 száz emberre. Van, aki kettőt nyer, mint hogyha bálokon a tomból a sorsolásban, és több tombolát vett. Nem ilyenről van szó, hanem ez egy megkapásról van szó, hogy, hogy, hogy elnyered. Futottál, részt vettél, mindenki a pólót. A szentlélek a póló a futóversenyen. Mindenki, aki benevez és elindul, az megkapja. Ez biztos. Az más kérés, hogy ki hogy fut, de mindenkinek megvan a pólója. Nekem is van Balaton, megkerültem a Balaton pólom, nem kerültem még meg a Balaton biciklivel. Igyekszek, de majd talán idén. De póló az megvan. Hm? Idén? Idén. Nem, jövőre. Ebben a szezonban, na. Jó, van, nem mondom, hogy ne kötek egy ilyen, úgyis fogsz, de ezt is szeretem, hogy ezt csinálod. Föntartsod a figyelmet, nézd meg, mindenki mosolyog, teljesen jó ez. Ez igazából kooperációba csináljuk, megbeszéljük a pajányokat, meg ilyenek. És a, a szentléleknek az elnyerése igazából az, amikor meghívod az életedben a szent lelket, hogy, hogy hogy töltsön be, hogy, hogy adja azt az életet, amit ő akar adni. Ezek a, a szentléleknek az ajándékaiként ismerjük sokszor. És... Ő, ezt a Róma 12.6.8-ban találjuk, hogy, hogy, hogy, hogy kinek, kinek, hogy ad Isten ajándékokat. Ez nem a póló. A póló az a megtérés és az üdvösség. Az, hogy elég, van, aki kulcstantót kap, van, nyakba nyakbalkasztót, a harmadik pumpát, Értitek, mindenki más kap, Isten, ahogy jónak látja, úgy ad. Mindenkinek megvan a póló, mindenkinek megvan az őrök élet, mindenki kap extra dolgokat, Isten mindenkinek száll, de mindenkinek mást és mást. És itt egy ilyen dologról van szó. És a kezdőcsomag, amit kapunk, a póló, lelkére lefordítva, amikor megtérünk, az az, hogy, hogy elsőkörben, hogy kegyelmet kapunk, a hit, az egy ilyen dolog, ami a kezdőcsomagban benne van, az üdvösség, minden, ami, ami, ami, ami így, az Istenen való kapcsolatnak a része. Ez a kezdőcsomagunk. És ez a dolog, amit mondtam, ez a Szentlélek meghívása és ez a kezdőcsomag, tehát az extra ajándékok, meg a mindenkit illető ajándék, az nem feltétlenül egy külön választandó dolog. Tehát itt arról azt látjuk, hogy ők már be voltak merítkezve valamikor, és aztán később jön Péter és János, és rájuk teszik a kezüket, és, és betöltet, tehát betöltekeznek Szentlélekkel. Érdekesen egyszer egyszerűen nyert, ha már elemezni egy tanításomat. Meg amúgy is ez ilyen tanításokat, ilyen nagyon sok passzív mód van benne meg ilyenek. Tehát, hogy ez nem feltétlenül egy külön választandó dolog. Itt nem arról van szó, hogy ó, el kell jussak arra, hogy megbetöltsem a Szentlélek, hogy várunk kell két hetet, hogy beérkezzen a mennybe a csatlakozási kérem, és akkor leküldik majd Pétert és Jánost, és akkor ők jönnek valaki másnak a képébe, és akkor, ha minden éppen jó körülmények között vagyok, akkor betöltenek majd Szentlélekkel. Értitek, ez nem, ez nem így történik. Nem feltétlenül különválasztott dolgokról van szó, de fontos, hogy lássuk egyiket, másikat, hogy ez hogy működik. Miért? Mert mire rólunk van szó? Rólam és rólad van szó. Nem az arról van szó, hogy a samáliagyakat kellett betölteni csak. Nem azért írta le Isten, hogy, hogy jó volt egyébként egyszer egy ilyen, de ne foglalkozatok vele, úgyse fontos. Hanem azért, mert Isten téged és engem be akart tölteni az összent lelkével. Még mindig nem tudjuk, hogy ez pontosan mit jelent, de látjuk, hogy itt. Valami kardinális dologról van szó, valami elkerülhetetlen is nagyon fontos, és nagyon jó dologról. Miért kell szentelket kapni? Miért kell az autóba tankolni? Miért kell enni? Miért kell levegőt venni? Azért kell, mert az életben maradáshoz ez szükséges. Ha nem veszel levegőt, nem tudsz egy minőségi életet élni, mondjuk így. Vagy hát 30-40 másodperc a szédülsz, akkor már nem a minőségre figyelsz, értitek? Egyszerűen a szentlélekből élés, a lélek mint működtető erő, mint hajtó és hatóanyag a testünkben, a lelkünkben, elengedhetetlen. Lehet nélküle élni, tehát biztos, hogy megoldható az is, hogy valaki félegesztető képre zárnak, vagy van ez a vastüdő nevű dolog, ha azt láttátok már. Egy ilyen nagy gép, ami az ember mellekosát mozgatja, magától nem tud levegőt venni, valami betegség következtében, és egy ilyen dobozban él le az életét. Nem nevezhető egy minőségi életnek. Ez az ember az, aki eljár vasárnaponként lelkileg, és minden alkalom a vasárnap itt levegőztetjük egy kicsit. Néha hétközben, néha rendhagyó alkalom akkor, akkor is, és abban a nagy levegő vasárnap, és következő vasárnap ugye hogy adjatok meg végem aki fogyott. Vagyis hát nem, na értitek. De hogy azért kell szent lelket kapnunk, mert ez a lelki életben maradáshoz, és is a Istennel a jó kapcsolatnak az egyik kulcsa. Újra mondom, ha valaki nem foglalkozik ezzel az egészszel, akkor is tud üdvözölni. De úgy fog bemenni, mint aki tűzön ment át. Úgy, úgy fogja magát érezni, mint aki elment egy 40 napos hajókázásra, és végighányta az egészet a kabinjában. Megcsiná... Ott voltál? -e? Ott voltam. És milyen volt? Nem tudom. Sajnáljuk az ilyen embert, főleg, ha mi vagyunk azok. És ugyanez van lelkileg. Ha nem töltekezünk be szentélekkel, akkor a kis kétszer-két méterünkön fogjuk leírni a lelki életünket. És azt fogjuk gondolni, hogy ennyi. És nem fogjuk megismerni Isten szeretetét, nem látjuk Isten csodáit, nem fogjuk látni, hogy mások életére hat. Mert nem töltekezünk be vele. Vagy mert nem akarunk, vagy mert nem tudunk róla. Most azért mondom, hogy tudjatok róla. Ilyentőbb már csak az akarat kérdése lesz. Értitek? Nagyon fontos dolog ez, hogy betöltekezünk a szentélekkel. És aztán azt olvassuk a 18-19. versben, visszalapozok az abcselhez, mert ott olvassuk, amit akarok. Amikor Simon látta, hogy az apostolok, kézrátétel által, apostolok kézrátétele által adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és azt mondta, adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, elnyerje a szentléket. Miért akarta ő ezt a hatalmat? Azt olvassuk a 9. versben, hogy sokra tartotta magát. Ezt olvassuk simorra. Nem sok mindent olvassunk róla, de ezt igen, ez nem egy jó és Nem szeretném, hogyha valahol egy ilyen forris perc is sokra tartotta magát. Az úgy nem jó, ha erről szól az életem. Neki valószínűleg erről szólt az élet, hogy magának dicsőséget kapjon. Ezért villogott a csodákkal, hogy meghallgassák, és azt mondják, hogy simon te olyan bölcs vagy, mutassak még két csodát, és akkor ezért. Tehát, hogy biztos, hogy, hogy lekenyerezte ezzel az embereket. De azért, mert ő akart kapni, a maga dicsőségét akarta. És aztán a 20-21. versben olvassuk erre Péter válaszát, sejthető, hogy milyen. De Péter azt mondta neki, a te pénzed veled együtt vesszen mivel azt gondoltad, hogy Isten ajándék a pénzem megvehető. Nincs neked semmi részed vagy örökséged ebben a dologban, mert a szíved nem igaz Isten előtt. És... Most lehet, hogy úgy vagyunk vele, hogy ah, hát ez a Simon ez nagyon béna volt. Nagyon érdekes, hogy azt a szót olvasjuk itt, hogy a pénzet veszem el, azt olvassuk, hogy eredeti ezüst pénzed. Ugyanaz a valuta, mint amivel Júdás a Jézus. És mondhatjuk azt, hogy akkor Simon ő egy bugy, bugyorral, de följebb a pokolban, fő éppen. De mi nem árazzuk be Krisztust. Lehet, hogy nem ezüst pénzbe, hanem önértékelésbe, vagy lustaságból. Én például gyakran azzal árazom be. Mi is beárazzuk Krisztust. Nagyon nehéz dologról van itt szó. Vágyunk mindannyian Isten egy kapcsolatra, de mindannyian próbáljuk emberi adja felfogni. És amikor elkezdjük emberi adja felfogni, akkor, vagy hát így bemérni, hogy akkor ez mit is jelent, hát az én csökött gondolkozásommal lefordítva az, hogy szent lélek, akkor elkezdünk, elkezdjük a Szentléket is degradálni, elkezdjük leértékelni a saját szintünket, hogyha minket nem tudna túllépni. És hirtelen átcsapunk egy ilyen bábány szerű valamibe, amikor én képű Isten bekapaszkodok. Veszélyes dolog ez, de azt hiszem mindannyian valamilyen módon ebbe bele szoktunk esni, hogy elkezdjük Istent így erőtlennek tekinteni, mert beárazzuk őt. Ugyanúgy, ahogy Simon tette, egy teljesen emberi dologról van szó, az benne van, hogy neki volt ugye ez egy erős múltja. Ezzel a erőt adok, teszek, veszek, csodák történnek rajtam keresztül. De mindannyiunkban van egy ilyen, egy ilyen nehéz dolog, hogy próbáljuk emberileg megélni a hitünket, próbáljuk emberileg boldogulni a lelki életünkben, próbálunk emberileg is szolgálni, meg szeretni. Teljesen természetes dologról van szó. Nem jó dologról, de egy teljesen természetes dologról van szó. És amit itt mond Péter a 20. versben, te pénze, pénzed veled együtt veszem azt gondolod, hogy Isten ajándéka pénzen megvehető. Ez a szó, amit itt van az ajándékról a, a Dóreán nevű kifejezés, az azt jelenti, hogy ajándék, hogy ingyenes fizetség nélküli. Pénzt ad, akarsz adni valamiért, amit ingyen kaptál? Hát ha én most a máiknak azt mondom, hogy figyelj már, itt van egy új pipa, és a Mike azt mondja, hogy kifizetem, akkor bedugom az egyik fönnél, és a másikon húzom ki. Mert ez sértő, ha valaki ajándékot akar neked adni, és te ki akarod fizetni. És ez volt igazából Simonnak a bűne. Nem az, hogy pénzt ajánlott föl, nem az, hogy ő vissza akart élni a hatalommal, az se volt egy jó dolog, sőt, egy rossz dolog volt, hanem az, hogy szívébe, nem azt mondom, hogy se volt, de hogy, hogy nem, még távolról se értette, hogy, hogy mit jelent a Szent lélek, hogy, hogy mit jelent Isten ajándéka, hogy mit jelent Isten erejéből élni. Pont úgy, mint mi. Mi se egy sejtjük sokszor. Néha így pont jól elkapjuk, és így hú, most két napig tudtam a Szentlélek erejével élni, aztán visszamegyünk oda, hogy számoljuk a pénzünket, hogy nap tudok venni még egy adagot, mert ez annyira jó volt. És akkor hogyan adható a Szentlélek? Mert itt azt olvassuk, hogy jött Péter és János, tették a kezüket, és rajtuk keresztül adódott a Szentlélek azoknak, akik megtértek Samáriában. Mert igazából erre vágyott Simon, azt mondta, hogy ezt én is át akarom adni. Nem olvassuk azt, hogy ő be volt-e töltve vagy nem, nem tudom, vagy vitatkozhatunk róla. De ő is akart azt, hogy én másoknak tudjam továbbadni, hogy én tudjak másokért imádkozni. Másokra ráteszem a kezemet, és betöltődnek, betöltődnek szentélekkel. És nem tudjuk azt, vagy ezt nehezebb megmondani, hogy hogyan adható, inkább azt, hogy hogyan nem adható. Ezt tudjuk megnézni. 22-től olvassuk tovább. Azt mondja Péter Simonnak, térj meg azért ebből a gonoszságotból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved gondolatát, mert látom, hogy a keserű irítség és álnokság fogságában vagy. Simon pedig azt mondta, könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se következzék be abból, amit mondtatok. Simonnak a hibái. Az első, amit mond, hogy nem igaz a szíved. Itt azt, azt olvassuk az Evertében, hogy nem egyenes az utad. Nem vagy őszinte. Oda mész Istenhez, és is így hátsó szándékkal így köntörfalazol, így próbálod szépen megfogalmazni, mit is akarsz, és akkor hogy megfelelő pillanatban bújjon ki a szög a zsákból, és akkor így talán át tud csusszani. Voltunk most Lucával múlt héten egy, egy tanfolyamon, és ott szó volt értékesítési módszerekről, és ott is, hogy hogyan ássad bele így a dolgokat hogyan, hogy fölhívod az ismerőst, és így szia, hogy vagy, jól, ú, igen, év találkozzunk már, és hogy vagy, igen, és egészség, is. és, és, és, és hogy elkezdesz belemenni mélységbe, és akkor előjössz azzal, hogy figyelj, hogy tudok neked egy megoldást. Tök jó, amit el akar adni az illető, tök jó, hogy jó szándékból akarja, egyrészt, hogy neki segít, meg, meg ő is pénzhez jut. De ilyen is nem egyenes, ilyen nem az igaz úton, ilyen van valami furcsaság az egészben, amit az ember azt mondja, lehet, hogy igazad van, lehet, hogy szükségem van rá, lehet, hogy mindketten jó járunk, de én neked nem fogok bizniszelni. Így közelítesz. És így jött Simon Istenhez, hogy volt benne egy hátsó szendék, nem volt egyenes az útja, hogy Istenem, én ezt akarom ezt a dolgot. Ha ennyit ment volna, akkor lehet, hogy ráteszi véletlenül valakire a kezdet, hogy szevasz, hogy vagy, és az betöltődik szentlélenkel. Lehet, hogy Isten megadta volna neki ezt a dolgot, de látjuk, hogy nem volt agyenes a szív, ez volt az egyik ok. Hogy hogyan nem lehet a szent lelket adni másnak, vagy hogyan nem tudja Isten rajtunk keresztül a szent adni másnak. Aztán azt olvassuk, hogy keserű irigység volt benne. Azt, az eredeti azt írja, hogy ez epének a keserűsége. Próbáltam utána nézni, az epe miért keserű. Azt megtaláltam, hogy milyen színezékek vannak benne. Tudom, azt már meg, meg is találtam, hogy miért van az epe. De van ez az epés íz. Most egy kicsit naturálisak leszünk. Gondoljatok bele, hogy hánytok. És van ez a keserű íz. És kézzeljétek el a szátokba ezt az ízt. Íz. Ezt a nagyon rossz, ez a borzasztó. Látok egy pár fintort. Na ez, a ba, ez volt a baja Simonnak, hogy amikor látta, hogy mások kapják, akkor ez ki az arcára. Yeah. Ah, ez a keserűség így... Ah, Érted a is így görnyed, ah, most komolyan. És nekem az... Értitek? Egy ilyen keserűség volt benne. Nem azt mondta, hogy, "ú, uh, ez mennyire jó, adjam már nekem is belőle, mint a kóla reklámokban, hanem az volt benne, hogy, így, hogy így mintha hányt volna, egy olyan érzést váltott ki belőle, hogy neki megvan, de nekem nincs. Egy ilyen irítség. Hogy ja, miért van az, hogy ő tud ilyen dolgot, hogy szuper lelkéim, meg senki vagyok, és ah, de csak közönem én is. Majd, amikor az utcába akkor meglátod. Vagy ugye friss házasok, keresletsz mondatta, á, úgyis elváltok, majd, mert nem ilyen még lehet, lehet, hogy igaza van, de akkor se így kéne, egy, valaki eszközben épp tenni, aki éppen, éppen teljesen igyekszik azon, hogy jól csinálja. Ez a keserűség volt benne, ez a hozzáállás, hogy mm, nekem ez miért nincs meg, is. neki miért van meg, ha nekem nincs, inkább senkinek ne legyen meg. És a harmadik dolog, amit megmond, az az álnokság. Az, ez azt jelenti, hogy... hogy nem az igazság szerinti gondolkodásmód és életvitel. Tehát azt mondja Péter, hogy azon kívül, hogy, hogy, ne, hogy köptörfalaszgatsz és próbálsz csalni valamit, azon kívül, hogy irigy vagy, azon kívül még ott van, hogy nem is az életed nem is, nem is Krisztus, Krisztusnak alárendelt. Nem az igazság, Krisztus igazságával gondolkodsz, nem most állt a gondolatodat, a szívedet, ugye így olvassuk, és nem a szerint éled az életedet. Neked, Simon, gőzött sincs arról, hogy mi Krisztus követésének a lényege, és hogy mi az a szentlélek. és hogy Isten ezt ajándékba adja. Neked gőződ sincs erről. És ezért mondja azt, hogy neked nem volt, és nem is, hogy is van, nincs neked semmi részed vagy örökséged ebben a dolgokban. Ez. Ez nem, ez te, nem. Te, te nem. Te nem értetted meg, hogy miről is van szó igazából. És azt látjuk a 21. versben, a Simomban, ott van egy, egy ilyen felismerés, hogy ú, imádkozzatok, kérlek, hogy ez ne így legyen. Mert rájöttem arra, hogy nem értem továbbra sem ezt a szent dolgot, de nem így kell közelíteni hozzá. Nem emberi dolog a szent lélek. És... Mikor működik rajtam keresztül a Szent Lélek? Mikor tud a Szent Lélek engem használni? Mikor fog rajtam, mikor leszek én jócső, hogyha hagyom magamat? Ö, mert hogy, hogy ott van például Jónás, aki nem hagyta magát, de Isten mégis használta. Isten néha nem engedel minket, és ez nagy kegyelem, hogy beledob a cet hagyom rába, meg ö, kiszáradó fügefák alá fekszünk be, meg ilyesmi. Mert Isten nem akarja, mert tudja azt, hogy nem jó az, ha nem hagyjuk magunkat. És próbál minket né néha keményen, néha, néha nem keményen, de hogy, hogy így a mi döntésünk, hogy hagyjuk a szentlákat rajtunk keresztül dolgozni. És uh, akkor itt van a kérdésem, most akkor én adhatok be másnak a szentléket. Azt látjuk, hogy a szent a való betöltekezést nem lehet leírni, hogy Végy három rész igazságot, öt rész nyelveken szólást, és válasz egyet a profétálásból vagy a tanításból. Nincs képlete. Nem egy felfogható dolog. De tudjuk-e adni a szent lelket? Tudjuk-e tudjuk -e egymást segíteni abba, hogy kikerüljünk ebből a dobozból, ebből a... Ebből a mert benne is kezdtem, és békén dologból. Ami az üdvösségre elég. de lelki, a növekedés ez nem elég. Tudjuk-e egymást segíteni? Adhatjuk-e a szent lelket? És az a válasz, hogy igen, hogyha követem Krisztust, nem arról van szó, hogy tökéletes vagyok, mert Péter se volt tökéletes, meg János se, meg senki, akiről találkozunk az abcselben. De hogyha követem Krisztust, ha ott van az igazságosságra törekvő szív, ez így össze van kötve a Bibliában, és ott van az ezt erre törekvő élet, akkor igen is ugyanolyan alkalmasak vagyunk arra, hogy a szentélek szent rajtunk keresztül betöltsen a, a testérünket, mint Péter volt és János volt. Ezt látjuk ebből az igaz szakaszból. Lehet, hogy vannak egyéb feltételek is, de, de ezt látjuk. És én azt gondolom, hogy Isten, hogyha valaki törekszik arra, hogy vele kapcsolatban megy, akkor ő rohanni fog felé. Mint, hogy látjuk a, a tékozó fiú történetében. Én eldöntöttem, hogy visszamegyek Istennel, visszamegyek az atyámhoz és még távol van a fiú, amikor az apja már rohan elé. Isten ugyanígy reagál arra, hogyha mi azt kérjük, hogy Istenem, Kérlek, hogy attól, hogy az én testület megtudja már, hogy rajtam keresztül tölts be szent lélek. Bármit is jelentsen ez, bármi is fog történni. Tudom, hogy erre szükség van. Kérlek, engem is, és őt is tölts be. Milyen szív van e mögött? Egy törekvő, egy, egy alázatos szív, egy Istent kereső szív, és Isten hogy ne reagálna az őt kereső szívre. Hogy ne rohanna oda, mint ahogy az apa rohant fiúhoz. És szükségem van rá arra, hogy betöltsön a lélek. Szükség van rá. Nem olyan régen volt az alfában, a, most Kábornek tehetek, ez ismétlés lesz, az alfa egyik része az arról szólt, hogy hogyan töltekezhetek be szent lélekkel. Na most, hogyha így, azért hát nem mondom, hogy nagy teológiai tudásom, de néhány éve foglalkozott már a Bibliával, meg azért itt is többnyire olyanok ültök, akik, akik jártassak vagytok az ige magyarázatában is annak továbbadásában, vagy értitek. De nem hívőknek volt erről szó, hogyan töltekezhetek be szent lélekkel? És volt egy nagyon jó példa, az volt, hogy a, az egyik szereplője a filmnek, aki mind, tehát van két ilyen narrátor, akik beszélnek a, a filmben, és az egyik mesélte egy történetet, hogy még miatt megházasodott, egy, több fiúval lakott egy, egy házban, és nagyon élvezték, tök jó volt az egész, és hát, csak azt vették észre, hogy hideg van és hát jó, mit csináljanak, mit csináljanak, hát nem foglalkoztak vele, mert hát hideg van, és akkor mi van, fiúk vagyunk, kibírjuk. És akkor végén már hogy már több van meg sakkával aludtak, meg már látszott a a lakáson belül, és akkor elhatározták így, így hosszú idő után, hogy oké, okay, akkor most fölhívjuk a hőszolgáltatot, és megkérdezzük, hogy mennyivel tartozunk, miért kapcsolták ki, mi a gond, és felhívták őket. És kiderült, hogy, hogy az ő részükről minden rendben van fizetve minden, technikailag semmi probléma nincsen, és megkérdezte az ügyfél ügyfélszolgálatos, hogy az őrláng be van-e kapcsolva. És hát lementek a pincébe, és hát látták, hogy nem még az őrláng. egy gombnyomás választotta el őket attól, hogy meglegyen az őrláng, és hogy legyen melegük. És akkor ott benne van, most az, hogy igaz-nem igaz, hogy akkor így végre, így három hónap után, akkor meleg lett túl a lakásba. Ezt még egy simán el tudom képzelni a fiúk ilyet. Három hónap, hát most mi megfagyunk, hát most kitérnek el. Vannak fontosabb dolgok is az életben, mint hogy megfagyjon egy ilyenek. És az őrláng az az, amikor megtérünk, az ott ég. Nincs gombnyomás, tehát nem fogy el az őrlángunk. Aki megtér, a ott van az őrláng, kikapcsolatlanul. De a szenterekkel való betöltés az, ami, ami az igazán a lényeg az őrlángnak. Az, hogy amikor beömlik a gáz az égéstérbe, akkor az be tud gyulladni. Ha emlékeztek, amikor a Matt Vársz beszélt a gyereknevelésről, arról is beszélt, hogy hogyan vezesd Istenhez a gyermekedet. És azt mondta, hogy én, ahogy látom ezt, és nekem nagyon tetszik ez a kép, hogy egy szülőnek az a feladata, hogy így száraz állakat hordjon össze a gyerek életében. Odalakjon mindent, hogy így... Hogy így ott legyen a tudás a gyereknek Istenről, ott legyen, hogy ismerje az igeverseket, ott legyen minden egyen lelki hatalmas bogját csináljon, hogy amikor jön Isten, Isten szikrája, akkor az egész tudjon lobbanni, és tudjon legyen minek égnie. Nekem nagyon tetszik ez a kép. És, és ez az őrlánk lényege, hogy az őrlánk tudja bennünk Isten, tehát Isten az őrlánk segítségével indítja be bennünk azokat a lelki dolgokat, amik, amik jók, amiknek jó következményei vannak azon kívül, hogy megnő a gázszámla, hogyha sokat ültünk, de hogy itt nincs ilyen, itt Isten gazdag, és befizeti a gáz, nem, nem, nincs ilyen probléma. És a szentilegkel való betöltekezés ez, amikor érzed, hogy hűlsz, hűl ki mindened, és azt mondod, hogy Istenem, én tisztában vagyok vele, hogy van örlánk, tudom, hogy megvannak a képesség, rajtad nem múlik, és minden lelki feltétel adott ahhoz, hogy rajtam keresztül dolgozzál. De kérlek, hogy, hogy, hogy Töltsd a te lelkeddel. legyen minek égnie, legyen mi az üzemanyag legyen, legyen mi, ami a levegőben, nem ami működtet, ami a kaja. Ad kérlek, hogy lelkileg újra éljek. Ne gépekkel életbe tartva, hétről-hétre, vasárnapról-vasárnapra, hanem legyek egészséges lelkileg. És ehhez elengedhetetlen a szentlélek. És ezért nagyon fontos, hogy betől, le, kérjük Istentől az, hogy betöltsön minket a szentlélekkel, mint így a gáz, amikor előnti az égésteret, és... És begyulnod és meleg lesz. És ugyanez az, amit kiválhatunk a, a testvérünknek is. Mert úgy vagyunk többen is itt, mindannyian, valamilyen szinten, ugye van ez a csordútig van szent lekkel és kijön, és akkor nyelveken szól, meg vannak ilyen szép képek, sokan nem vagyunk tele szent mindig szükségünk van még több üzemanyagra, hogy kövérek legyünk, ugye mondjuk a kajáról van szó, vagy ilyen... Értitek, mindig szükségünk van rá, de vagyunk úgy, amikor azt érezzük, hogy igen, tudunk menni, és folyamatosan töltek ezek Istenből, de vagyunk olyanok, akik úgy vagyunk itt, hogy, hogy azt érezzük, hogy, és azért mondom, hogy vagyunk, mert én is így vagyok ezzel, hogy, hogy így, így fagyok meg. Három hónapja a lelki életemet, takarók és sapkák alatt élem, és látszik a lehelletem. És ott a lehetőség, hogy, hogy begyullad, újra begyulladjon minden, mert az őrlánk az nem alszik ki. A legnagyobb időkben is még az őrlánk. Annak nincs hője, azzal nem mész messzire. Maximum lehet látni, hogy ott van valami. Van az a kép Facebookon, hogy te a és fölé rakod a cserepeket, és akkor hú, megold a fűttésszámládat. Hát fizika 9. osztály. Jó törvényét. tessék átolvasni. Nem, nincs ilyen, egy pici lánggal egy egész szabát fűtesz. Nem is látsz a fényénél. A szentlélek ott van minden adott ahhoz, hogy Isten újra lángra bennünk, és érezzük a hatását. Érezzük az, az ő hatását az életünkre. És és ez nem elég egyszer. Az apostolok cselekedetében is azt látjuk, hogy, hogy újra és újra betölti őket Isten lelke. Újra és újra Kezdődik ott ugye, hogy, hogy lánynyelves, arra mindenki emlékszik még. Lányelvek és tanítás. Aztán van az, hogy megy Péter és János a templomba, és Isten lelkeny, mit csinál rajtuk keresztül, meggyógyítja azt az embert, akit úgy ismerünk, hogy a Béna, a Béna ember a templomnál. Meggyógyítja. Nem, elég, elfogy szépen. Isten nem tölt minket tele, és azt mondja, hogy ennyi elég lesz egy életre. Mert akkor olyanokká válunk, mint Simon, és azt mondjuk, hogy itt egy csoda, ott egy csoda, na, meghallgattok? És elmondom, és így állok, hogy látjátok, mekkora tanító vagyok, sírnek az emberek, gyógyulnak, borulnak föl, ez egy simoni gondolkozás. Isten úgy tart minket, hogy mindig szoros kapcsolatban legyünk vele. Hogy mindig, mindig ismerjük fel a szükséget újra és újra, hogy, töltessünk, hogy akarok szent lelket, akarom azt, hogy Isten hasson rajtan keresztül, hogy ígjen bennem a szentélek, és, és legyek jó, legyek egy olyan cső, ami használva van. És mi fog történni akkor, hogyha betöltek ezek szentélekkel? Nem tudom. Az is lehet, hogy semmi. Mármint, hogy éppen akkor, amikor azt is nem Isten szentélekkel, és Isten betölt szentélekkel, megint egy ilyen leírhatatlan dologról van szó. Nem tudom, hogy ez hogy zajlik, biztos lehetne órákat beszélni róla, de nincsenek óráim, és látom, hogy nektek sincsenek. Nem tudom, hogy mi fog történni, de lehet, hogy Isten fogadni adni mint hogy az apostolokon keresztül is adott gyógyítást, nyelveken szólást, lelkek megítélését, ugye Anániás és Szafíránál leszlátjuk, hogy Péter rájuk téz, és látja, hogy mi van a lelkükben, megítéli a lelküket. Lehet, hogy, lehet, hogy valami Teljesen más dolog lehet, hogy, hogy megkapod a tanítás ajándékát, lehet, hogy megkapod az elhívásod. Isten azt mondja, hogy Mike álljál föl, és menj el, nem tudom, Afrikába evangelizálni. Inkább maradjál nyugodtan, a végéig utána mehetsz. Érted? Nem tudom, hogy Isten mit fog adni, de ő tudja, hogy mire van szükséged. Isten olyan a Balaton megkerülő versenynél, hogy megvan a póló, és ránéz, és látom, nagyon szeretnél egy tollat, itt egy toll. És azt mondod, hogy oh, egy toll. Erre vágytam már mióta, én mindig is tollat akartam. Lehet, hogy az, hogy megkapod a tolladat, nekem egy toll. Hát én, én, én írni se tudok. És akkor Isten megtanít írni. És azt mondja, hogy most meg is használ a tolladat. Isten tudja azt, hogy mi az, ami nekünk szükségünk van. Nekünk két választásunk van. Vagy szépen kiűhülünk és bebújunk a szekrénybe, meg a takarók alá, se, ne, seki nem látunk, semmiket nem látnak, és a takaró alatt éljük le az életünket. Most ezt lelkileg értsétek. Vagy azt mondjuk, hogy Istenem, tölts be engem naponta, tölts be most, tölts be és, és, és legyen hatása, akkor jön az apostolok cselekedetei. Ez a két opció van. Persze nem két végletről beszélek, mert nem azt látjuk, hogy vannak üres gyülekezetek és olyan gyülekezetek, amik tele vannak, hanem, hanem ez egy ilyen dinamikus dolog, de hogy melyik irányba tartunk. Elégedett vagyok azzal, hogyha túlélek, és pőrén megyek be, mint ha valakik menekül a tűzből, éjszaka mondjuk, akkor azzal se fog foglalkozni, hogy a drágot magára. Valószínűleg többen vannak, akik meghaltak, amiatt, hogy még jaj, még ezt összeszedem, azt összeszedem, a ruha jaj, ezért még azt a tévét, a laptopot, az aranyat hozom. Eldöntetem, hogy, hogy én, én pőrén akarok bemenni a, a mennyországba, mert be fogunk menni, ha megtértünk, vagy azt mondjuk, hogy, hogy bevenjük, és, és Isten így azt mondja, hogy azt te aztán tudtad, hogy hogy kell, hogy kell lelkileg élni. Te, te, fú, gyere, értitek? Ez a két lehetőségünk van, és ez most, most indul a változásnak a lehetősége. Vagy most nem indul semmi, és haladunk szépen a kiüresedés felé. Mert bármennyire is tele vagy most a szempéleke, bármennyire is érzed azt, hogy Isten rajtad keresztül dolgozik, szükséged van a töltésre. Szükséged van arra, hogy Isten lelket betöltsöd. Vagy a Samáriáknek is szükségük volt arra, hogy betöltsöd őket a szempéleket. És Samáriában sokan megtértek utána, biztos vagyok benne ezen, ez, ez az esemény után, mert sokan kapták meg azt az erőt a Szentlélektől, azt az elhívást, azokat az ajándékokat, amikkel tudtak menni, és csodákat tenni, gyógyítani, tanítani, gyülekezetet vezetni, asztalok mellett szolgálni. Értitek? Egy, két végletünk van. Ha nem teszünk semmit, akkor megyünk a szekrény felé. De itt a lehetőség ma, most, nem most, hanem mindjárt. Hogy, hogy, hogy azt mondjuk, hogy, hogy Istenem, én akarom a Szent Lelket. Nem tudom, hogy az pontosan mi lesz, mert a Berci nem mondta el, de jobb is, mert az egyszerű dolgokat is bonyolultam magyarázzál, hát ha ezt, még ha elkezdeni. Nem tudom, hogy pontosan mit fogsz adni, de azt tudom, hogy az jó dolog, és látom az, hogy jó hatása van, és látom azt, hogy szükségem van rá, mert majd megfagyok. Úgyhogy most egy ilyen nagyon furcsa dolog lesz, vagy hát nem furcsa dolog, vagy nem tudom mi lesz, Érdekes volt ebben az Alfás videóban, elmondták ezeket a dolgokat, hogy most majd, amikor vége lesz ennek a videón, akkor majd imádkozni fogtok, hogy Isten töltsön, töltsön betiteket titeket Szentlélekkel, és elmondják, hogy ez történhet, az történhet, amaz történhet. Mindenki, ha megrázza az áram, van aki így, van aki úgy reagál rá. Amikor Szentlélek valakit betölt, akkor valaki így reagál, valaki úgy, valaki meg se érzi. De kérjük, hogy jöjj Szentlélek, ez az utolsó mondata ennek, ennek a videónak. És erre lenne most lehetőség, ami egy picit furcsa, mert az uj, mostok, a karizmatikus gyülekezet lettünk, hogy ilyet kérünk. Annyira leszünk karizmatikusok, amennyire a Biblia írja. Tovább egy, tovább egy lépéssel semmi, nem szeretem nagyon karizmatikus, ilyen, háá, villogós, nagyon élmény alapú dolgokat. De, de azt gondolom, hogy a szentléleknek az ereje az igenis egy valóságos dolog. Honnan tudom? Onnan, hogy megtértem. Ha az őrláng ilyenre képes, akkor mire képes a teljes égés? Érzem a hiányát az életemben, sok területen a szempéleknek, hogy csak örlángból meg dörzsmelegítéssel, emberi erőből próbálok melegedni, meg másokat is. És szeretnélek kérni titeket, hogy ha, ha valaki, előbb elmondom, nem kell azonnal, de ha szeretnének lehet azonnal is, hogyha, ha úgy vagy itt, hogy, hogy, hogy, hogy fölismerted azt, vagy már régóta ott mutaszkád benned, hogy kéne Istenből több ezen területen, azon területen, minden területen, lehet egyszerre több pont is bejelölhető, jó? Tehát a, a bármi és a minden is lehet. Akkor kérlek majd, hogy álljál föl, mert hogy, és én állok már most, mert nekem erre szükségem van. Én már végigálltam az egészet, mert tudtam, hogy mi lesz, De? legközelebb lenni. És... Szeretném kérni azokat, akik most így nincsen bennük ott az, hogy igen, tehát fagyok meg, hanem úgy vannak, hogy én kellemes melegben vagyok, és holnap jön az újabb adag, vagy még most este, vagy már van, vagy akik, akik nem akarnak most így azt mondani, hogy ki fagyok meg, és szükségem van rá, azok kérem, hogy imádkozzanak azokért, akik fagynak meg, mert feladatunk. Nem postán küldték el a szent lelket Péter meg János csomagba berakva, hogy... Ez nincs ki gyülekezeti alkalom, és akkor csk, fölnyitották, és lányjelnek mindenhol. Nem erről van szó, hogy nekünk egymás feladatunk, egymásnak segítése. Ha valahol fontos, fontos a fontos szeretettel, fontos fizikailag segíteni egymásnak, mit tudom én, ezűnésű pogácsát is meg kell lenni, mert rá sok pogácsát. Tehát mi segítjük egymást ilyen dolgban is. De ami igazán fontos, Erzséni fogácsája utá, előtt még azért, hogy nagyon finom volt a fogácsa. Hogy Igen. Egymást, egymást lelkileg segítsük. És mit látunk? Szentileg kell vagy betöltés, spondyolál fogalmazva egy kicsit, nem egy ilyen ördöngösség. Nem egy bonyolult dolog. Egyszerűen csak menjünk oda Istenhez, és is mondjuk azt egyenesen, hogy Istenem, kérlek, hogy töltsd be a bárcit. Vagy be a Gábort, vagy akinek szüksége van arra, hogy, hogy Isten újra dolgozzon, érezze, hatással legyen rajta keresztül. Úgyhogy ez most tudom, hogy minden kisgyű, mindenki ismer mindenkit, és ha fölállok, akkor biztos azt fogja gondolni, hogy áh, én láttam, hogy múltkor izé be a akar bedobni, de csak egy százas izé dolgozva. vagy Á biztos azért, mert hogy levágta a Gábor a szakát, és ez egy rekkora istentelen dolgot, nehéz elkövetni. Tehát lehet, hogy most ez a beletek egy ilyen félsz. De ez nem. Tehát te vagyunk. Ez olyan dolog, bocsánat a kifejezésért, de hogy nem vagyok szégyenlős otthon uccá előtt, simán fürdünk egymás előtt, meg értitek? Tehát, hogy így nincs Előtte Előttetek nem fürdenék, mert szégyelőség van bennem felétek. De testvérek vagyunk Krisztusban. Nagyon szívesen. Lúca múltban azt mondta valakinek, hogy egész vállalható a felsőtestem. Nem tudom, melyik a rosszabb vállalata, hogy az egész. Úgyhogy tényleg bátran, ha azt mondjátok, hogy nem tudom, hogy mi lesz, nem tudom, hogy pontosan mire van szükségem, nem tudom az hogy Isten a gyógyszerre, akkor most itt a lehetőség. Csináljuk úgy, hogy könnyebb, legyen. álljon föl mindenki, jó? Álljon föl mindenki, és... És csak szeretném azt kérni, most fordítottan csinálják, hogy aki szeretne, hogy imádkozzanak érte, az üljön le. Jó? Ja. És aki pedig most állva maradt, nagyon nem kell mindenkinek leülni, azt, amilyen lelkieknek Nagyon jó. Akkor azt szeretném kérni, hogy ez most nem sikerül, azt hiszem, ezt te ketten, de ketten lehetetek, akik álltok. Csók a lelkieknek. Kérlek titeket, hogy Áva maradtál, ez van. Belestél a szabályokba, Mi lesz akkor? Hogyha szeretnélek kéne, hogy most imádkozzatok egymásért. Én is jövök. Fontos dolog. Egymásért imádkozni. És nem az, hogy neked mi az imádkozni. Már... Erre is lehet, nyugodtan üljetek le. Ez már elbukott az a kör. Nem azért, hogy, hogy most akkor neked mi az ima témát, aha, jó holnap is, ő zsúlja, igen, hát nekem be kell menni hatra a munkába, hát nem, ez, ekkora kegyelem nincs. Ne ezekre a dolgokért, hanem azért, hogy szentileg töltsön be minket. És ne általánosságban hogy kérlek, uram, a őri gyülekezetet tölts be, hanem kérlek, hogy XY-nak kinek, tegyitek rá nyugodtan a vállatok, vegy más, ha nem zavar, tedd rá a másik vállára a kezedet, vagy a hátára. Imádkozzunk egymásért, és Isten lehet, hogy most valami nagy dolgot fog tenni, úgyhogy ne lepődjetek meg, hogyha, nem tudom, Erzsini és Katinin így húsz évesen áll föl, mert Isten megfületemítja őket. Ami durván nem ugye 18 évesek, tehát így öregednének hirtelen kettő. Ne lepődjük meg azon, hogyha valakinek valaki valami furcsa dolga lesz, vagy elkezd nyelveken szó, hogy a olyat nem hallottunk. Én sem, nem, nem tudom, hogy lesz -e most, lehet, hogy nem, valószínűleg nem, de de ne meg ezen, mert Isten jót fog hoz, jót fogadni. Isten jót akar adni nekünk, és Isten jót fogadni, bármennyire is furcsa lesz, és bármennyire is egy toll lesz egy írástudatlan ember számára, lehet. De lehet, hogy az vár amire már régóta vágysz. Úgyhogy akkor kettesével, hármasával, jó, imádkozzatok egymásért. Ha valaki nem akarja, lehet passzolni, jó? Tehát, hogy én nem kérek, köszönöm szépen, nekem jól dolgoz. Jó? Úgyhogy imádkozzunk, és utána, utána már vége a mindennek, és ja, imádkozzatok, és ne csak most, hanem minden nap.